Benvinguts i benvingudes senyores i senyors amb una nova edició de l'informatiu local i comarcal de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui som eh, dimarts 27 d'agost i comença el nostre informatiu. En aquest cas en el dia d'avui només edició migdia per tant serà un informatiu diferent. Avui a les 7 de la tarda retransmissió de la sessió plenària de l'Ajuntament de Palafrugell corresponent al mes d'agost que a partir d'aquest mes avança mitja hora la seva celebració. En comptes de dos quarts d'avui com era habitual amb els darrers temps es passa a fer a les 7 de tarda Per tant, almenys en el dia d'avui, el nostre informatiu només és a la una del migdia. Avui parlarem d'aquí uns moments amb en David Sant Martí, violinista de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Recordem que tenen una actuació prou important a partir de les 10 de la nit de demà dimecres a l'església de Sant Pere de Calella dins el 36è cicle de concerts d'estiu amb la serenata d'aniversari. Per saber-ne més coses, parlem amb en David Sant Martí, membre de la formació. <futurra> Fins aquest informatiu, una mica més estiuenc de finals d’estiu i tot esperant aquesta sessió plenària com deèiem, avui us descobriem un artista, un cantant amb una cançó eh, que ha publicat recentment inspirada en Calella de Palafrugell. Ell es diuen Jaume Bossons, amb aire salat ens acompanyarà també a l’informatiu del dia d’avui. I també repassarem alguna de les informacions que Palafrugell ja ha tingut lloc amb els tres dies, finalitzada l'estada dels nens i nenes saharauis a Palafrugell, aquesta és una de les informacions que us comentarem, també finalitzant el seu contracte a les 10 persones que han participat el programa de treball i formació a l'Ajuntament de Palafrugell i un petit enrepàs que farem una de les notícies que vam tenir també entre nosaltres aquests darrers dies, com és la resposta de Juli Fernández a la proposta de l'equip de govern de portar-nos doncs, l'any que ve les platges de Palafrugell, netes de Borilles. Si prohibirà fumar, sentirem que en deien Joan Bigues i la resposta de Juli Fernández. Aquesta ha estat la introducció amb el nostre servei de notícies. Doncs comencem immediatament les notícies a través del informatiu Nizia, això sí, avui, de Ràdio per la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 I llavors acabarem amb, amb Pichicato Polka, que, que, bueno, que és ben famosa, no, no cal explicar gaire cosa, però bueno, només dic que, que la vam fer entre els dos germans, Johann i, i Joseph Strauss. Com, que, com bé <ríe> diu el nom, doncs, tot va, es en Pichicato. Molt I després potser vindrà alguna sorpreseta, però bueno, ho deixarem aquí perquè si no hi ha ja diferència sorpresa. No? <ríe> uh, una sorpreseta que són els visos, no? que també en feu vosaltres. Sí.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 Eh, però sí que el cruix i la, la, la, el que més fem actualment és, és el teatre, és el concert, concert a tempo d'humor, eh? Que és un concert d'humor que ha tingut moltíssim acollida i que està rodant moltíssim. Ara mateix fa unes setmanes hem arribat de Hong Kong, d'aquí unes setmanes marxem a Xangai, hem estat a Mèxic, a tots els festivals importants d'Europa i, bueno, estem, estem aquí amb la missió de portar l'Emport d'Arreu del Món i de, bueno, de la música i l'humor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 participant. El total de la subvenció atorgada és de 156.023 euros que, sumat a l'aportació de l'Ajuntament, fa possible el seu desenvolupament. Les feines que s'han realitzat tenen una finalitat d'utilitat pública i d'interès social. Els llocs de treball vinculats al programa han estat dos informadors de carrer, cinc auxiliars administratives i cinc peons en l'objectiu genèric dels quals és mantenir bon estat de conservació el patrimoni immobiliari, i així les necessitats d'ús dels veïns del municipi d'aquesta informació ens sabrem més coses també properament perquè dijous ens visitaran els nostres estudis les persones que han portat a terme eh, doncs, aquesta informació que han eh, fet possible eh, aquests contractes amb aquest treball amb aquest programa treball i formació de l'Ajuntament de Palafrugell d'altra banda aquesta setmana finalitza el programa Vacances en Pau 2019 a Palafrugell i per aquest motiu els quatre nens i nenes saharauis i els seus familiars que van poder gaudir d'una activitat amb el Juli Viabús per tal de conèixer el patrimoni feixagístic del municipi. Una proposta que servia com a últim acte de l'estada d'un mes i mig a Palafrugell, on han pogut gaudir d'oci i entreteniment, però que també ha servit per rebre atencions diverses que el seu país no tenen o les tenen molt més limitades. Des del passat 15 de juliol, un total de 8 infants saharauis d'entre 10 i 12 anys han passat l'estiu al Baix Empordà, en concret 4 d'ells a Palafrugell ara la seva estada arriba a la fase final per tancar una edició més del projecte solidari denominat Vacances en Pau 2019, coordinat per l'entitat ACAPS, membre de la taula de solidaritat i cooperació i en cas de Palafrugell, amb la col·laboració també de l'Ajuntament de Palafrugell i una darrera informació de la nostra vila que ens arriba és la participació que hi ha hagut important el, en una nova edició del trofeu Toni Pellegrí de Belen concretament a la seva 53N edició que s'ha disputat aquest passat cap de setmana, és el trofeu Toni Pellegrí in memoriam que ens ha arribat a nosaltres aquest cap de setmana, 24 i 25 d'agost, amb aigües de Calella de Palafrugell organitzat per el Club Vela Calella s'ha salvat aquesta, que és la regata més antiga de Catalunya, celebrada de manera ininterrompuda tant dissata com diumenge, s'ha tingut un bon vent que ha permès disputar les 6 pobra... proves previstes al finalitzar les proves s'ha fet el lliurament, es va fer el lliurament de trofeus on eh, hi va participar el regidor delegat d'esports en l'Isidre Atenes.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 la gent no, és un passeig que la gent passeja. la gent es mou, és una platja que la gent està parada. Mm. Són una feinada difícil no? de, de poder seguir. Evident, evident. Però també és una feinada difícil que la gent ti les botelles ja el té de tirar. L'orgànic que t'l té de tirar, que no ti que no la deixi fora, que tot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 i, evidentment, quan s'acabi, doncs ens hem de reunir la l'Associació Turística, amb l'ATP, ens hem de reunir amb l'IPEP i, possiblement, hi té de sèrie també present. Ens, hem de, ens hem, de, hem de parlar amb l'àrea de serveis, de quina manera muntarem, una sèrie de gent que està íntimament, directa o indirectament relacionada i que tinguin coses a dir sobre aquest tema.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 el virus, el cavac, inclús a les platges. El que em sobte que aquesta proposta agenci, sí, el Teo Pública, sense un debat previ ni amb el sector ni amb el propi IPEC, perquè és un tema que mai s'hauria de votar amb el IPEC. Per tant, eh, dic, no es no que qüestioni que es que s'hagi de prohibir, tot i que a mi les prohibicions dràstiques no m'agraden mai perquè primer, quan tu prohibis una cosa, tens que capacitat per fer-la complir. Però jo el que em sobte que per un costat, gent, si en aquesta opinió que volen enolimitar a totes les platges a poder fumar sense un debat previ entre del Consell Històric i el sector i d'altres també que hi hagi una opinió d'aquell gran missatge de que la de manera es reporta aproximadament 3 milions d'euros pel municipi quan ningú ha l'estudi com dic ningú, me refereixo a la gent de l'ITET els propis patrons de l'ITET el Consell Rector no han vist aquest document el sector en consta que tampoc ha tingut informació prèvia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 vostra educada. Doncs moltes gràcies i fins la propera. Un final d'informatiu avui plenament diferent del que estem acostumats i és que a finals d'agost doncs ens permet fer aquestes coses. Avui parlem de música i ho fem amb en Jaume Bussons. Fins al final de l'informatiu. Puc recordar Nits la platja és la llum d'aquell bar que obria cada tarda i tu assegura a les voltes prenent un gelat i jo pregun... Aquestes notes que sentiu de fons a la nostra sintonia és del protagonista que tindem amb els propers minuts per parlar-nos precisament d'aquesta cançó, un tema, segons sembla, inspirat, dedicat, això ho deixarem que ell ens expliqui, a la nostra població de Calella de Palafrugell. Jaume Bossoms, bon dia, benvingut. Molt bon dia. D'on arribes, Jaume? D jo vens? vinc de Sabadell. Uh -huh. uh, allà hem gravat la cançó als Estudis Ten, Ten Productions, i, i bé, sí, sí, com tu dius doncs aquesta cançó està inspirada a Gicalella, vull dir, hi ha molts guinyos, que diríem, com les voltes eh, parlar de la platja i tot això, i... Sí, vull dir si algú ve aquí a Calella estiueix a Costa Brava i jo crec que ho reconeixeria i per què, com és que un sabadellent que menja Jaume que avui ens visita li fa aquesta picada d'ulleta a Calella de Palafugin jo ja fa set anys ara, que vinc tot l'agost que passa tot l'agost aquí i, i no sé una cosa que tindrà el, el disc, si Déu vol sortirà és que totes les cançons estan inspirades en coses que m'han passat i bé, aquí la veritat és que han tingut moltes històries i alguna cançó havia de sortir, sí o sí, d'aquí Calella. Algú diu, doncs, si està inspirat en Calella i es diu Aire Salat, deu una vanera, no? <laughs> no és ben una vanera, és una cançó més així del rotllo pop. La veritat és que amb aquest, amb aquest tema vam tenir, no una discussió, però sí que vam estar en parlant molt amb la productora, que era, em deien, Jaume, és que tu no tens un estil. Uh, tu sentiràs una cançó i no serà un... Això és estil, Ja home. Jo vaig dir, no, és que a mi m'agrada tocar tots els estils. Vull dir que trobem rumbes, trobem escà, trobem uh, pop, trobem també una balada que esperem que surti d'aquí poc. I, I això, vull dir, no seria mala idea fer una vanera, vull dir, me caso de donar una d'idees i a veure, a veure si potser en surt alguna. Ets un tast de ulletes, doncs. Un? Un, un tastaulletes, que diem nosaltres, una mica sí. d'aquí, una mica d'allà... Exacte, sí, sí. No, és més això, eh? perquè jo pensava... Ara, quan et compres un disc o quan escoltes un disc, no sols escoltar totes les cançons, t'agraden dos o tres, i dius, mira, vaig escoltant aquestes dues o tres, i és bàsicament per això, vull dir... A mi, potser m'esforço més en, en la lletra, que tingui, un, que tingui un sentit, que tingui un missatge... I a mi m'agradaria això, que reconegués Jaume uns pel tipus de lletra, pel tipus de, de cantar, que no pas pel tipus de música, i per això vario molt i a gent que li agrada la rumba doncs mira, li agradarà més aquesta cançó, i ha gent que li agrada l'esca, li agrada més aquesta, també tenim rigui, tenim, tenim una mica de tot, ja en tenim unes quantes gravades i ara ja n estem, n estem fent més. I, I la veritat és que molt contents, molt contents, també apoyats per crear music i... Mm. Bé, bé. Aire Salat per tant és l'avançament d'aquest àlbum que, que si tot va bé amb els propers mesos has de treure el mercat Sí, Aire Salat és el primer single i com a curiositat és justament el primer single és l'última cançó que vaig escriure i, i sí, sí uh, com dèiem sí. esperem que el febrer ja pugui sortir i abans tindrem alguna altra, alguna altra notícia, és... abans del febrer. Molt bé, doncs espero que així sigui, també la, la, la buscarem. Uh, Aire Salat, d'aquesta cançó dedicada, home, òbviament hem de parlar una mica més... Què et va inspirar per, per escriure uh... Aire Salat, aquesta cançó de l'estiu? Sí, a veure, aquesta cançó, la veritat és que és interpretable de, de diferents maneres, vull dir... Està clar que parla com d'una parella, no?, però està més enfocada cap a l'esperança de no, no perdre-la. Què passa? Que si, com diu la tornada, diu al final tot somriu si tu poses aquest aquest títol, doncs ja l'escoltes des d'un punt de vista més més melancòlic, més de veure, al final tot anirà bé i no sé què. I no, no, jo volia que s'escoltés des d'un punt de vista més, això, estiuenc, més alegre. I vam trobar aquest títol d'aire salat però la intenció és de no perdre l'esperança de que si tens gent al costat que t'ajuda, al final, com diu la cançó, tot somriu, i que quan tens ganes de plorar doncs et fan riure i, i això. És, dir, la intenció és aquesta, de, de que si tu vols aconseguir alguna cosa, has de lluitar pel que vols aconseguir i al final tot acabaran amb bé. Calella de Palafugilla és un focus d'inspiració absoluta? Ah, la veritat és que per mi, quan vinc a Calella és com un altre món, és fer un parèntesis de la vida de, de durant l'any de treball o això i l'agost per mi és, és, anar, és com canviar de món i vens aquí i fas un parèntesis de la vida i, i la veritat és moment de relaxar-se de compondre a vegades i de viure diferents històries que mira al final t'acaben portant a escriure una cançó i tot recarregar piles una, una mica escolta, parlem una mica de la teva trajectòria que t'ha portat fins aquí, fins als nostres estudis eh, per parlar d'aquesta cançó però òbviament hi ha el que, el que agrada tant de dir ara, aquest background, aquest eh, rerefons musical que, que t'ho portes a mi em sembla que ets molt jove però esclar, jo quan més gran me faig, tothom el veig jove sí, bueno, i perquè no vinc afaitat que si no ja en tindria 18, eh però no, no, tinc 26 anys ja i la veritat és tot, que tot t'estàs fent gran, eh uh, va començar tot tocant la guitarra com a monitor d'esplai, des dels 18 anys que, que soc monitor d'esplai i sempre, bueno, hi allò que dius, ningú la sap tocar, doncs bueno, va, anem a provar i vaig començar així, després vam muntar un grup que, que vam començar a fer versions fèiem versions, ens molava molt tot el que era l'accent busto, els pets eh, després també vam fer xarango, catarres, coses més actuals i al final doncs mira uh, vaig veure que podia tenir una mica de, de futur les, les meves cançons uh, uh, Ten Temproduccions em va rebre amb els braços oberts superbé um, després també a la discogràfica de Creomusic també i, i això he anat tirant més cap aquí i al final el tema versions doncs ha acabat deixant aparcant passant aquesta etapa i, i ara a veure la següent què feies de versions? Què t'agradava més? Això de pets, dels pets o, o això era el teu, la teva etapa a no no, no, no, no. O sigui, això és el que m'agradava i potser d'aquí ve que m'agrada tocar tots els estils. Que al fer versions, doncs, tocàvem rumba, tocàvem escà, tocàvem rock, tocàvem de tot, i jo era el guitarrista i cantant, uh -huh. i, i per això potser d'aquí és on ve que m'agradin tots els estils, eh? perquè si només haguéssim tocat un estil... Uh, doncs ja et diria, mira, doncs totes les cançons van, van més per aquí perquè estan inspirades en no sé què però no, no, no, no, tocàvem de tot i havíem tocat algunes festes majors vam tocar aquí a Calella, a la festa del barri a Sant Roc mm -hmm. ens van cridar un any i superbé, vull dir, va ser un concert que ens va agradar molt i, i també estem aquí a la comunitat de l'illa que també hem anat fent concerts i això i molt bé, molt bé però bueno, són etapes i és una etapa passada i esperem que aquesta que ve doncs, sigui igual o més bona. Etapa passada, però la banda és la mateixa o ha canviat molt? Uns quants de la banda són els mateixos, però però no, s'han afegit, afegit membres. I ara toques amb el teu nom. I ara toco, no? exacte, toco a, soc Jaume Usums i vaig amb la meva banda. Molt bé. Escoltem, si us sembla, perquè és hora aquest tema, aquest aire salat, que estrenem també aquí, doncs, en primícia, per la nostra emissora. Escoltem-lo com son aire salat el tema d'en Jaume Bosoms. Puc recordar que les nits a la platja és la llum d'aquell bar que obria cada tarda i tu da les voltes prenent la tiso per tant meu coratge per poder-tte dir Et res que seguegui el teu costat i -te I el teu somriurem deia Què és Aquí l'heu escoltat, aquest tema, un tema preciós, que sens dubte sonarà molt aquest mes d'agost també a casa nostra i perquè no la resta de l'any també hauria de fer-ho, tot esperant que ens arribi nou material d'en Jaume, aquest sabadellent que ens ha cantat a casa nostra amb aquesta cançó inspirada, com hem dit abans, amb l'illa de Palà Fugil. Quins són els teus propers objectius doncs, en el món musical, Jaume? Bé, uh, els meus objectius és que fer cançons que agradin a la gent, no, no et diria, va, tinc ganes doncs de deixar allò una petjada aquí a la música catalana i tot res. No, no, no. Vull dir, la gent que l'escolti i que li agradi, doncs que ho disfruti. I si són tres persones, en són tres. I si són, vull dir, si la disfruto jo, la disfruto jo. Però no, no, no. De moment és treure aquest disc, que serà al febrer, si tot va bé. I, i espero... I crec que han aniran sortint més cosetes després d'aquest disc, aniran sortint alguna altra perquè compondres algo que sempre m'ha agradat. Uh, I no sé. Deus tenir moltes cançons a, a, a la butxaca fetes ja. Sí, i després això, que en tens moltes, i has de triar quina creus que, que pot anar bé i quina no, perquè moltes són allò que em diríem xorrades, que oh, m'ha passat això, doncs mira, escriu una cançó, però no millor guardar-la i potser més endavant doncs fer-la servir i treure-la Són doncs, cançons que trobarem i que esperem amb aquest àlbum que em penso que has dit que principis de l'any que ve no? podria estar Exacte. disponible Exacte. i que està en, en, en rodament Està... sí, sí ja tenim unes quantes de gravades ja s'ha parlat també d'algun videoclip, que ja anunciarem, vull dir, per cesses socials, això ho anunciem. De, aire Salat no en té, de moment, no?, de videoclip? De moment, no. de moment, com tu has dit, de moment no en té. <ríe> Molt bé, doncs l'esperarem a veure si se'l si se crea de moment anirem escoltant la cançó. Uh, concerts en, en fas en, com, a, com a bandes ja n'estàs fent, o de moment t'esperes que surti Clar, els el concerts començaran el febrer, mm -hmm. que també ja s'aniran anunciant, és això... Ah, que fins llavors no podem tocar les cançons perquè... Són tot secret, Exacte, eh? exacte, exacte. Molt bé. Doncs dins aquesta bona revolució que jo veig que hi ha amb el panorama de la música en català que hi ha vocalistes eh, excepcionals que estan sortint els darrers temps, molt frescos, molt joves, com és el cas d'en Jaume mateix, l'incloïm amb ell i a nosaltres. Eh, és una xerrada curta la que mantenim avui, presentació d'un single, però ja hem parlat amb ell que l'esperem quan surti l'àlbum perquè tingui qui haver d'acompanyar-nos una bona estona per parlar del seu disc, escoltar les seves cançons i tocar-nos algun tema en directe que ell vulgui també d'aquest disc perquè t'encanta tocar i he vist de que venies disposat també a, a tocar quatre notes Sí, sí, serà un plaer venir quan, quan hagi sortit tot i xerrar un ratll més Jaume, una abraçada, moltes gràcies Igualment Si sí. et tinc a tu